Nyomasztó emlékek. Az élet mindig ott kezdődik, ahol a félelem véget ér. Osó. Nehezen tudtam elaludni a történtek után. Dühöt, kétségbeesést és kiszolgáltatottságot éreztem. Emellett nem tudtam rettegjek -e ettől az embertől. Érdekes módon valahogy nem éreztem veszélyesnek, viszont pont ezt tette őt számomra félelmetessé. A kiismerhetetlensége. Mégiscsak egy bűnöző. Ki tudja, hány embert végeztetett már ki hidegvérrel. Nem én leszek az, aki kifog rajta, fél fogára sem lennék elég, és még azt képzeltem, hogy túljárhatok az eszén. Hamar elkapott, pedig olyan jól ment minden. Azonban csak most gondoltam végig, mi lett volna, ha lejutok és rájön, megszöktem. Tényleg megöletné? simon -t? Olyan nahív vagy, Krisz. Minden teketóriázás nélkül megtenni. Kiborultam és álomba sírtam magam. Éjszaka azonban furcsa álomgyötört. A gyermekkori házunk lépcsőjén ültem, és vártam, olyan tizennégy éves lehettem. Az anyám az első házassága után került össze apámmal, ezután születtem én. Simon még anyám előző házasságából született, nyolc évvel idősebb nálam. Amennyire emlékszem, anyagi gondunk soha nem volt, mert az apám cégén nagyon sikeres és befutott lett. Olyan idilli lehetett volna minden, ha az anyám nem tett volna mindig minden tönkre. Az apám és Simon kapcsolata is nagyon jól alakult. Apám a sajátjaként szerette a mostoha fiát. Tanította, maga mellé vette, ott dolgozott a vállalatnál, mint az apám jobb keze. Simon felnézett rá. Most is őket vártam a ház előtt ülve, hogy hazaérjenek. Megláttam az apámat, ahogy kiszáll az autójából. Felugrottam és elé futottam, széles mosolyjal az arcán felkapott és megpörgetett a levegőben. Angyalkám! kiáltotta. Úgy hiányoztál! Sorosan magamhoz öleltem. Egész gyerekkoromban senkitől nem kaptam annyi szeretetet, mint tőle. Ő nem a jéghercegnőt szerette bennem és a sikereimet, hanem engem a kislányát. Imádtam benne, hogy sosem érdekelte, ha rontottam vagy hibáztam a pályán. Azt mondta, az életben mindenki hibázik, és a hibákból tanulunk. Anyával ezen mindig nagyon összevesztek. Anya szerint megbocsáthatatlan, hogy ennyit költenek az edzéseimre, miközben nem koncentrálok eléggé, hanem másfelé jár az eszem. Aznap is volt egy komolyabb beszekedésünk, mert szerettem volna moziba menni néhány osztálytársammal, de ő nem engedte. Büntetett egy hibáért, amiről nem tehettem. Ilyenkor mindig apa sietett a segítségemre. – Apa, úgy örülök, hogy hamarabb végeztél! – Valami baj van? – kérdezte aggodalmas arccal. Én hallgattam, mert nem tudtam elmeríteni -e mondani, a nyomasztott. – Nosza, ki minnyomja a szívedet? – és visszaültünk a lépcsőre, ahol az előbb egyedül gubbasztottam. Nagyon szeretlek, apa, ugye tudod? Kezdtem tétován. Mi bánt, Kriszi nekem elmondhatod? Elmeséltem neki az anyámmal folytatott harcot, és hogy nem engedel soha sehová, hogy börtönben érzem magam, tanácstalan vagyok, és nem tudom, hogyan győzhetném meg. Beszélek vele, megígérem. Fel a fejjel. Na, legalább egy mosolyt hadlássak. Rámosolyogtam, átöleltem. Köszönöm, apa. Felkapott és bevitt a házba. Jó ízűen kacagtam, mert közben végig csiklandozott. Órákkal később a nyitott szoba keresztül hallottam, ahogy a szüleim ordítottak egymással. Miattam veszekedtek. Apám nem akarta, hogy anyám tönkre tegyen. Csúnyábbnál csúnyább szavak hagyták el a szájukat, és mikor hallottam, hogy az apám mögött bevágódik a bejárati ajtó, tudtam, hogy az anyám ismét nyert. Csendes sírásba burkolóztam. Tudtam, ha az apám tehetetlen, akkor senki nem segíthet rajtam. Ekkor váratlanul szájmon jelent meg az ajtóban. Most elégedett vagy? Nem szóltam semmit, csak csendben szenvedtem tovább. Mindig te vagy a középpontban, és neked ez sem elég? Jobb lett volna, ha anyám nem vállalt téged. Mindig csak a harc megy miattad. Az apád is csak szenved a te hálátlanságod miatt. Ránéztem, de nem tudtam megszólalni, csak hüppögtem tovább. Úgy éreztem, hogy engem senki nem ért meg. – Simon, én csak szeretnék egy kis levegőt kapni, ennyi! De ő gúnyosan elnevette magát. Közelebb jött, belehajolt az arcomba, és úgy folytatta. – Remélem szépen lassan megfulladsz, Kriszi. Az anyám soha nem fogja engedni, hogy boldog légy. Nem kockáztatja, hogy derékba törjön a karriered. Sok sikert! Majd kárőrvendőn felkacagott és kiment. Felriadtam az álmomból, és levegőért kapkodtam. Hirtelen újra éreztem azt a fullasztó nyomást a melkasomban, ami elkísért egész gyerekkoromban is. Élesebben emlékeztem most mindenre, mintha csak tegnap lett volna. A szüleim ezután a vita után két hónappal elváltak. Az apám elköltözését követően lett csak igazán könyörtelen az életem. Ha addig börtönben éreztem magam, akkor utána a pokolban. Az anyám szigorúbb lett, Simon engem okolt az egészért, és még az a kevés kimozdulás sem adatott meg, ami addig az apámmal. Túrák a hegyekben, kirándulások, közös séták. Teljesen elszigeteltek. Csak egy ablakon keresztül bámultam a világot, amikor épp nem a korcsolyapája jegén siklottam. Az ágyamban fekve eszembe jutott az apám, és elsírtam magam. A vállás után egy évvel meghalt egy autóbalesetben. esetben. Akkor úgy éreztem, mindent elveszítettem. Szinte megbénította sok rámtörő emlék. A rossz hangulat rányomta a bélyegét az egész napomra. Szörnyen éreztem magam. Meredtem, bámultam a reggelimet, de egy falat sem ment le a torkomon. Beteg talán? Olyan sápat? Észre sem vettem, hogy közben Andrew is leült velem szemben. Nem, nem, csak mit is mondhattam volna. Ezt nem érthette meg senki. Rosszat álmodtam. Nyögtem ki. Remélem, nem miattam. Nem állt szándékomban megijeszteni, sajnálom ezt az egészet. Tudom, nem érti, de az én munkámban nincs lehetőség hibákra. Ha mégis, azért drágán megfizetünk. Ha nem úgy döntök, hogy maga idejöjjön Túsznak, akkor a kartel tagjai, akiket Simon átvert már kivégezték volna a bátyját. Azt várja, hogy hálálkodjak magának? Fintorogtam. Nem, nem várok semmit, csak nem szeretném, ha lebetegedne itt nekem. A testvére még azt hinné sora volt itt. Nem hiszem, hogy a bátyámat ezt különösen nyomoztaná. Éltem már meg rosszabbat is, és ezt ő is tudja. Ha valaki akarin tudom, milyen rabnak lenni. Összehúzott szemmel méregetett. Nem akar róla beszélni. Áthatóan vizslatott az égszinkék szemeivel. Nem és nem is gondolom, hogy komolyan érdekelni magát. Nem az a dolga, hogy az én lelki világommal foglalkozzon. Rendben, ahogy óhatja, de én tényleg szívesen meghallgatom. Mély nyomasztó csend telepedett közénk, de a tekintete folyamatosan engem fürkészett, mintha belém akart volna látni. Most már miért néz így? csattantam fel. Hogy? kapta fel a fejét. Mint aki szugerál, idegesít vele, hagyja abba. Ne haragudjon, csak elgondolkodtam. Ígérem, nem teszem többé. Elkapta rólam a tekintetét, és hamar befejezte a reggelit. Udvaríjasan elköszönt, és elment. Nem tudtam, hogy örüljek-e vagy sem, mert újra csak a magányba burkolóztam. És egyre több minden jutott eszembe a múltból, amit eddig a lelkemben nagyon mélyre elástam. Most én voltam neveletlen, de miért is kellett volna jópofiznom vele? Ő azok a mindennek, a rapság, a félelem hoznak mindent, amit oly régen eltemettem. Újabb két nap telt el az úszópalotában. Bezárkóztam, és tanácstalanul merengtem egész nap. A fogvatartóm azonban gavallérként viselkedett. Ruhákat, szépítőszereket, és hogy ne kelljen a munkáimról is lemondanom, a tervezéshez szükséges dolgokat hozatott nekem. A tervező programom hiány rögtön magamhoz is vettem az első jegyzett tömböt és ceruzát, ami a kezem került. Az alkotás mindig segített, hogy kiürítsem a fejem. Imádtam rajzolni. Gyermekkoromban is sokat illusztráltam így módon az érzelmeim. A hangulatomon nem segített az sem, hogy Mr. Sötétséggel minden nap együtt ebédeltünk és vacsoráztunk. Rendíthetetlenül próbálta oldani a köztünk lévő feszültséget, és meglepő módon nagyon jól csinálta. Szépen lassan kiengedtem, nem is igen tehettem mást. Nem nagyon akadt egyéb társaságom az aranykalitkámban, Beszélgettünk, nevetgéltünk, egészen megszerettem a humorát. Sosem éreztem még férfi társaságában ennyire fesztelenül magam. Önfeletten kacagtam, mikor megnevettetett. Talán azért alakult ez így, mert a körülmények miatt nem volt fontos, mit gondol rólam. Időközben rájöttünk, hogy soka közös bennünk, így mindig volt témánk. De amikor egyedül maradtam, ugyanaz a félelem és üresség tátongott a lelkemben. Ilyenkor elöntött egy fura érzés – és szemrehányást tettem magamnak, amiért engedek dárk közeledésének, és azért, mert szépen lassan elérten nálam, hogy már szinte vártam is a közösen eltölthető időt. Ugyanakkor megrémített, hogy nem tudtam, mikor mehetek el végre innen. Egyenes választ erre sosem kaptam. Igazából azt sem sejtettem, milyen szerepe van a bátyámnak. Mi van, ha valami balul üt ki? Tényleg megölnek? És ha minden rendben megy, merjek hinni Andrónak, hogy tényleg elengednek? El akartam terelni a gondolataimat róla. Elnyúltam az ágyon, és órákig csak alkotni próbáltam, de hiányzott az a munkakedv, ami mindig bennem volt. Elkeseredtem, csak az összegyűrt papírhalom gyűlt mellettem. Csalódottan a hátamra feküdtem. Vajon miért nem megy ez nekem? A kis rázom ki a jobbnál jobb terveket, most meg! Na jó, gondoltam, szabadjára engedem az elmém. Lássuk, mi gyötörlek belül. Elkezdtem rajzolni, de nem erőltetve az agyam, hagytam, hogy a kezem csak úgy mozogjon, szinte oda sem néztem, csak úgy siklott a ceruza a papíron. Egyre inkább belejöttem a rajzolásba. Nem én irányítottam a mozdulataim, hanem a tudatalattim. Mikor végeztem, meglepetten néztem a saját rajzom. Maga a végzett tekintet vissza rám. Andrew Dark. Miért pont őt rajzoltam le? Addig néztem a jól sikerült képet, míg szépen lassan álomba merültem. Mikor felébredtem, a kezemmel tapogattam magam mellett az ágyat, a fizetet keresve, de nem találtam. Felnéztem, és ott állt az ágyamnál Andrew Dark, a rajzommal a kezében. Ilyettemben térdre ugrottam. Jézusom, mióta áll ez itt? Mennyi ideje fekszem kidőlve? Ez nagyon jó, ahogy ezek is. Mutatta az összegyűrt papírokat, amiket felszedett a földről, és elmélyülten nézegette őket. Felpattantam, kitéptem a füzetem a kezéből. Zavarba hozott, hogy bepillantást nyert a titkos gondolataimba. Visszaültem az ágyra. Ja, csak nem elég jók. Mostanában nem nagyon megy nekem a tervezés. Leblokkoltam. Nem tudom, mit kellene tennem, hogy végre újra ihletet kapjak. Azt meg főleg nem értem, miért is mondom ezt el pont magának. Zavarottam össze. Tulajdonképpen mindig ez volt a közelében. Akaratlanul megnyíltam neki, ami rám nem igazán volt jellemző. Mert lehet, hogy segíthetek. Kicsit ki kellene kapcsolnia, nem görcsösen erre koncentrálni. És az égbe emelve rázta a rajzaim. Van kedve kirándulni egyet? Csillant fel a szeme. Mit csinálni? Ugye most csak viccel? Döbbentem le, hiszen én itt éppen raboskodtam. Kirándulni. Mutatok magának valamit, ami talán segíthet. Kimozdulni innen, ezért most a lelkem eladnám. Persze! Felugrottam az ágyról, ő pedig mosolygott. Ha még segít is rajtam, akkor meg főleg. Mit vegyek fel, hová megyünk? Jó lesz így is. Nézett végig rajtam. Egy kék kis toppot és egy fehér rövidnadrágot viseltem. Olyan átszellemültem méregetet, hogy belepirultam. Hosszú szőkehajam lágy hullámokban omlott a vállamra, a sminkeléssel pedig ezúttal nem vacakoltam, így a kék szemeimről nem vonhatta el a figyelmét semmilyen cicoma. Kérek pár percet, el kell intéznem néhány telefont, utána a magáé vagyok. Közölte is kiment. Én is igyekeztem magam kicsit jobban összeszedni. A rövid fehér nadrág maradt, de felvettem egy a szememhez illő kék blúzt, és tettem fel egy kis minket is. Egy fél órával később, ahogy ígérte, együtt hagytuk el a jachtot. Istenem, de jó kicsit kiszabadulni. Meglepet, hogy nem jött velünk egy testőrsem. Fehér hosszú nadrágot és egy kék rövid újú pólót viselt, kihangsúlyozva szőke haját és kék szemét. Mosolyognom kellett, mintha összeöltöztünk volna. Nem vagyok az a fajta, aki elájul egy helyes pasitól, de ettől a férfitől megmozdult bennem valami. Nem csak a vonzó külseje miatt, volt a tekintetében valami. Valami őszinte, kisfiús ártatlanság. Nem tudtam elképzelni róla, hogy valóban egy mindenre elszánt bűnöző legyen. A szívem mélyén nem voltam képes igazán félni tőle, vagy haragudni rá. A kikötőben egy sötét színű sportkocsihoz lépett. Szép darab, mondtam elismerően. Mazerati. Azt látom, de nem hittem volna, hogy ülök is valaha egyben. Simítottam rajta végig. Csinos kis darab volt. Hosszan az emblémára tapadta tekintetem. Az ördögvas villája. Suttogtam magam elé. Magának semmi nem kerül el a figyelmét, nézett rám aggodalmas arckifejezéssel. Élik magához? Léptem túl a dolgon. Kinyitotta nekem az ajtót, feltettem a napszemüvegem és beszálltam. Mikor beült mellém, nem bírtam ki, hogy ne kérdezzem meg. Honnan tudja, hogy nem próbálok megszökni? Pofátlanul csábítóan vigyorgott. Nem fog, mert kíváncsi, kacsintott felém. Bosszantott, mert teljesen igaza volt, majd megölt a kíváncsiság. Az odaúton kellemes beszélgetésbe merültünk a munkámról. Kifejezte a csodálatát, hogy van türelmem a tervezéshez. Ő továbbra sem mondott magáról túl sokat, de az a kevés is elgondolkodtatott. Olyan érzésem volt, mintha börtönben élne, mint én annak idején. Aggasztott, hogy rokonlelket fedeztem fel benne. Amikor egyszer csak leparkoltunk, egy helikopter fogadott bennünket, – Helyha! – Általában én vezetek, de most megkértem Mike-ot, hogy vigyen fel minket. Így lesz alkalmunk beszélgetni közben. Ő lesz a pilótánk. – mutatott be. Elindultunk a gép felé. Elgondolkodtam, nem vagyok-e naív, hogy egy férfival, akit nem is ismerek, és aki elrabolt engem, önként beszállok egy helikopterbe. Tudtam a választ. Nincs vesztenivalóm. Izgalmakra vágytam, hát megkaptam. – Miért ezzel megyünk? – a hajón is van egy, gyanakvúan méregettem. Mert ez csendesebb, halljuk egymás szavát. Na, jöjjön, noszogatott. Már nem is tudtam, miért mondtam igent, de ahogy ő mondta, tényleg kíváncsi voltam. Beültünk, majd felemelkedett a gép. Sosem ültem még helikopterben, fura érzés vett hatalmába, ahogy felszálltunk és imbolyogtunk a levegőben. Megmutatom magának a várost más szemmel. Ettől hát, ha megjön a várva várt ihlet. Los Angeles felett több órás idegenvezetésbe kezdett. Lenyűgözött a látvány, így még sosem láttam a várost. Szinte megbabonázva figyeltem az épületeket az ablakon keresztül. Már el is felejtettem a gondokat, amik nyomasztottak. Más körülmények között ez egy szuper randi lehetett volna. Csodálatos a város így a magasból. Teljesen másként fest minden, káprázatos. Álmélkodtam. Gondoltam, hogy tetszeni fog. Elégedett képet vágott. Elkezdtem sorra venni az épületeket. Átszellemülten soroltam, melyik mi, mi a története, ki tervezte, építette. Már jó ideje csináltam, mikor észrevettem magam. Ne haragudjon, biztos halára untatom, szégyeltem el magam. Nem, egyáltalán nem. Jó látni a szenvedét a szemében. Valaha az enyémben is megvolt. Néztem az arcát, és szinte megsajnáltam. Ekkor elkezdtünk körözni egy magas torony épület körül, és most ő kezdett tárlatvezetésbe. Ezt az épületet egy rendkívül szép, okos, és a szakmájához pofátlanul fiatal lány tervezte, és ha jól tájékozott vagyok, a kivitelezésben is részt vett. Elpirultam, és néztem az alkotásom. Szép így fentről, jegyeztem meg. Lentről is az. Biztosíthatom. Rendkívül tehetséges misztjóárt. Köszönöm. Már másodjára hozott zavarba. Mikor az utunk végéhez értünk, megköszönte mike a túravezetést és elindultunk az autó felé. Szinte már bántam, hogy vége ezeknek a csodás pillanatoknak. Elgondolkodva lépkedtem Andrew után, amikor megtorpant, mintha elfelejtett volna valamit. Nincs kedve vezetni? Emelte rám az ártatlannak tűnő égszinkék szemeit. Hogy mi? Én? Ez most komoly? Hűledeztem. Csak ha van kedve? Leset tagadhattam volna a lelkesedésem, úgy vigyorogtam. Már hogy ne lenne? Nem fél, hogy összetöröm? Pásztáztam végig a tekintetem a csodás járgányon. Miss Stewart, ne becsüljön le engem. Tudom, hogy az épületek után a sebesség a másik szenvedélye. Ez közös vonásunk, de hiszem, hogy ebben is tudnék magának újat mutatni. Jelentőség teljesen rám nézett, én meg csak kihívóan felmondtam a szemöldököm. Átadta a kulcsokat, és kinyitotta nekem a vezetőülés ajtaját. Mielőtt beültem volna, kacéran a szemébe néztem. Mondja, tényleg ilyen biztos magában? Honnan tudja, hogy nem ülök be, és hajtok el, mielőtt maga is beszállna? Kihívóan néztem az igéző kék szemeibe. Két dolog miatt mosolygott. Az egyik, hogy nem hívná fel a figyelmem erre, ha tényleg ezt tervezné. A másik pedig, hogy kóddal indul az autó. Azt ugyebár még nem tudja. Vigyorgott huncutul. Csak ne gondolja, hogy ki ismert engem Mr. Dark. Van egy-két dolog, ami minden bizonnyal nincs benne az aktában, amit rólam gyűjtött. Mondtam a tekintetébe furva az enyém. Beszálltam, megkerülte az autót, és lazán behuppant az anyósülésre. Bedugtam a kulcsot, az autó kérte a kódot. Mikor meg akart szólalni, felemeltem a mutató ujjam. Felvonta a szemöldökét, én pedig beütöttem a kódot, amit az autó el is fogadott. Nem csak maga jó megfigyelő, Mr. Dark. Hatásszünetet tartottam, majd hozzátettem. Ne gondolja, hogy nem tudom, a sarokik sem jutnék vele, csak a telefonját kellene előkapnia. Egy ilyen autó biztos fel van szerelve a legmodernebb védelmi rendszerrel. Lehet, hogy a hajam szőke, de nem vagyok ostoba. Ezzel megleptem és őszintén elnevette magát. Látom, fog még nekem meglepetést okozni, kedves Chris. Elégedetten somolyogtam, mert a körülmények ellenére jól estek a szavai. Beindítottam az autót, ami csak úgy dorombolt, ahogy a gázra léptem. Fenséges érzés volt, ahogy átengette nekem a volánt. Most más szemszögből néztük meg a várost. Az engedélyével a tengerpart felé vettem az irányt a strádán és autókázni kezdtünk. Meghajtottam az autóját, nem kíméltem. Ő pedig navigált, mikor merre menjek, hogy ne kelljen lassítanom. Száguldottunk a tengerparton, lenyitotta az autó tetejét. Ettől az egész még euforikusabb lett. Ilyen mértékű szabadságot sosem éreztem még. Nem fél, hogy begyűjtök magának egy jókora bírságot? Élt vele. Maga szerint érdekel? Vonta meg a vállát. Ennek örömére még jobban nyomtam a gázpedált. Isteni érzés volt ez az adrenalin túltengés. Mindig ezzel próbálja levenni a lányokat a lábukról? Határozottan hatásos. Nevettem el magam. Maga az első nő, akinek átengedtem a volánt, Miss Stuart. Közölte komoly arccal. Ezzel most ő meg engem. Nehéz volt róla elképzelni, hogy nem vetette be a pénze, adta lehetőségeit. Mikor órákkal később visszaérkeztünk a hajóhoz, már szinte sajnáltam, hogy vége a kiruccanásnak. Utánam kellett volna ezt az egészet, de élveztem. Igazából még hálás is lehettem neki, hogy nem kellett Oli szemébe néznem, és olyan döntést hoznom, amit nem akartam. Most már tudtam, hogy hibát készültem elkövetni. Oliver mellett soha nem lehettem ennyire önmagam. Sosem éreztem magam, milyen felszabadultan a közelében. Sőt, folyton csak kioktatott, egzecíroztatott, és a szememre vetette a hibáim. Emellett a munkahelyemen is csak vegetáltam az utóbbi időkben. Otthon meg csak a négy fal várt és a macskám. Uramisten, a macskám! Elfogott a pánik. Mi lesz Samu itt vagyok? Értetlenül pillantott felém. Ki az a Samu? Hát mégsem tud rólam mindent. A cicám! Már biztos nagyon éhes szegény. Azt hiszi, haza sem megyek. Estem kétségbe. Megoldjuk. Ha szeretném, most is elmehetünk érte. Akkor össze is szedhet néhány dolgot, amire úgy érzi szüksége lehet. El is indultunk, de már ő vezetett. Meg sem kérdeztem, honnan tudja, hol lakom. Maga tényleg ennyire nem fél, hogy megszököm, vagy hogy kihívom a rendőrséget? Ha ezt tenné, én újra elkapnám, de ezt úgy is tudja. Másodszorban maga nem a bátja. Amíg ő kockáztatja a húga életét, addig maga nem tenni ezt a bátyjáéval. Vagy tévednék? Arról meg nem is beszélve, hogy én amúgy is meg akartam szökni az életem elől, közöltem közönösen. Kapóra jött, sikerült. Még szívességet is tett nekem. És még hibásnak sem kell éreznem magam emiatt. Ezt hangosan mondtam, de leginkább magamnak szántam. Szökni? Miért? Maga szép, csinos, sikeres. Nem értem. Tényleg meglepetnek tűnt. Ja, ez a felszín. Nem látja, ami alatta van. A pasim szerint én egy végtelenül unalmas, szenvedélymentes és korlátolt nő vagyok. Annyit mondja, hogy már én is elhiszem. Fújtam magam elé. Szerintem ő meg egy sekfej. Nem látja, mekkora szerencséje van. Jól esett, amit mondott, de nem tudtam, miért ilyen rendes most velem. Ezzel próbált befolyásolni és megkönnyíteni a saját dolgát. Kérdezhetek valamit? Fordultam felé. Rám nézett és bólintott. Miért viselkedik így velem? Az első nap olyan rideg volt. Van egy gonosz ikertes ója? Andrew kuncogni kezdett. Nem. Csak felhívta a figyelmem, hogy nem voltam jó házigazda, és hogy nem tudom, mit érez, milyen érzés fog lenni. Sajnálom, hogy akaratlanul belerángattam. Szeretném legalább annyival kiengesztelni, hogy úgy érezze vendég és nem rab. Sikerült, Mr. Dark, már-már olyan jól csinálja, hogy haza sem akarok majd menni. Ezen mindketten nevettünk. Közben megérkeztünk a házhoz. Eszembe jutott, hogy nincs nálam kulcs. Se baj, a pótkulcs a váza alatt van. Mikor beléptem, szólongatni kezdtem az én hambas szürke kiscicám. Hamar elő is szaladt. Megölelgettem, círógattam, adtam neki enni és inni. Elkezdtem összeszedni a cuccait és a sajátom. Észrevettem, hogy Andrew alaposan körülkémlel. Na, mit szőtt le az elemzéssel, Mr. Dark? A pasimnak igaza van. Unalmas nő vagyok. Könyveltem el magamban. Egyáltalán nem, sőt. A lakása árulkodik örről, Miss Stuart. Imádja a krimiket. Mutatott a polcra. Szereti a zenét? Most a CD gyűjtemény felé pillantott. Ezen kívül mélyen vágyik az extrém dolgokra. A képeket nézte a falon. Egy ilyen nő unalmas lenne? Én nem hiszem. Maga visszafogja a valódi ényét. Az a Christine Stewart, akit a világ ismer, nem az, akit én látok magában. Leesett az állam. Oli ezeket fél év után sem tudta rólam. Lehet, hogy maga nem látja jól, hisz nem is ismer, ábrándítottam ki magam. pedig én bízom a megérzéseimben. Higgyel, én belelátok az emberekbe. Maga mindig biztos magában, jelentettem ki. Somolygott, így folytattam. Hozzátenném, maga sem az a gátlástalan gazember véleményem szerint, akinek be akarja állítani magát. Ne legyen abban olyan biztos. Pillantott felém sötéten, de most én nevettem el magam. Márpedig én ezt gondolom, bár én még nem láttam a lakását, hogy kielemezzem magát. Hol lakik? Nincs lakásom. A jakt az otthonom. Értetlenül merettem rá. Miért? Nem akar röghöz kötött lenni. Elmélkedtem. Nem, csak nem találtam még meg az igazit, amit otthonnak nevezhetnék, ennyi. Hosszan néztük egymást. Egy ember, akinek mindene megvan, és mégis egy dolog hiányzik neki csupán. Otthonra vágyik. Palástolva a zavaros gondolataim, hamar összeszedtem a dolgaim, és már indultunk volna, amikor megláttam a karján doromboló macskám. Ahogy simogatja is beszél hozzá. Kedveli magát, ami igencsak furcsa. Sem simon sem Olit nem tőri. Általában utálja a pasikat. Pedig barátságosnak tűnik. A motyommal a kezemben a kocsihoz léptem. Akar vezetni? Samu elaludt, mutatta a karján alvó macskát. Köszi, Samu! Így alakult, hogy én vezethettem visszafelé. A vezetés adta élmények mellett nyugtalan gondolatok gyötörtek egész úton. Az az Andrew Dark, akit ma megismertem, nem ugyanaz az ember, akinek eddig hittem. Olyan furcsa volt ez a posas. Éreztem, hogy már nem tudtam rá haragudni, és nem is féltem már tőle. Fura, hogy ő azt az embert látja bennem, aki vagyok, akinek érzem magam. Jó lett volna találkozni vele más körülmények között, de tekintettel arra, hogy nem forgok drogbárók köreiben, erre igencsak csekély esélyem lett volna és nem is biztos, hogy valaha is felkeltettem volna normál körülmények között a figyelmét.